Lander garra egunon. Egunon. Lander gaur, esprez, esprez egingo gugure kronika. Abai. Abeto, abeto. Italiano bat, ez zela, kafetxo bat. Bueno, nahi minutuko pagatzen dira zuet, orduan ez zago kerruda, Ez, esan hori, ez dugula inor pagatzen, aher, pintxatzen es? dune hemen Katira, porra. <laughs> Zemo, zondo? Zondo? Zekarri dugu zuha. Zekarri dugu eh, komiki bat. Bai. E gai oso delicatua joratzen duena, delicatua tabu, gai tabu bat e, joratzen duena, eh Cheste izeneko eh Marrazkigile eta Idazle Kanadari batek, Kanadariar batek e, idatzi du eta izena du Paying for it. Paying hala, for e, horigatik edo zeragatik ordaintzen edo ordaintuz eta aritzaigu hizketan prostituzioaz. Mm -hmm. Baina ez prostituzioaz e, gaia abstraktu bat balitzen zela. alegia ikuspegi sozioologiko sozio sozio batetik edo. Ari zehu izketan e, esperientzia personaletik. Txestre kontatzen du, haimat e, urteetan e, prostitutekin e, berak e, izaneko esperientziak eta gainera kontatzen uhum. ditu modu e, autobiografiko batez eta neko e, modu zehatzean esan dezagun. Beraz bezero izan da. Bai, hmm. Bezeru izan da urteetan, eta, bueno, pitzatzen bezero dela gaur egun ere, eh. Baina, bueno, hartzen e, du, bueno, esan, es gaizteaz bat, ba, estaino, mugatzearen, bai. bai. Eta oso oso ongi dago, zerren eta e, alde batetik mm, desmitifikatzen du, nola bait, prostituziari buruzko tabua, ez, edo beintzat e, uztenlego agerian prostituzioa tabu badela eta guk pentsatzen deguna baino gehiago dela ze eh jarduera ekonomiko oso handia da aleia e, merkatu beltzekoa aleia bezero asko euskaraz prostituzioak baina inorkezu horreta zitzegi nahi <risa> eta aldiz mundu guztiari gustatzen zaio bere bizta bisexualaz hitze egitea gutxi edo gehiago Ez mm -hmm. mundu guztiarekin, baina bai 20 lagunekin. Bat, ez ere mutiei, ez? Bueno, nik esan gure neske ere asko gustatzen zaila. Bai, baina neskei igual nesken artean eta mutiek ez dakit gelditzearen gizontxo edo la, dena baina gehiago e, esaten dute, ez? Bai, esaten dut, ez? Baina postura ezberrietatik egiten degula, baina guztiak egiten degula. <laughs> <laughs> bai. Guk eh, nahitere geure egoa aizatzeko, mm -hmm. Eta zu eba, eh, zu eintimita ez jarruteko dezakizeltarako, baina, bueno. Kontua da, seksua egiteko, pagatzen dugu momentutik, hori tabu bilakatzen da. Zugu gaitortzen, ez, jende bai. aurrean. E. Eta, bueno, horretarako, unoski arrazitpia daude ez, erligiosoak batetik, uh -huh. eta gero baita ere historikoak ez, e, prostitutek, daukaten fama batik edo ez. E, prostituta batekin larroa jotzea, iaia... E, besta, bai, kriminala egita bezala da. Ba. Bai, gainera dependitzen du ze prostitutaz, ez? Batzuk bat dira alto estandin edo esaten dena eta beste batzuk ba, bortxatuta egiten dutenak lan hori? Bueno, berak e, e, mitori desmitifikatzen du baita ere. Mm -hmm. Desmitifikatzen du hori, bai, berak esaten du bortxaz e, lan egiten dutenak, e, bero, beti agertzen direla, ez? prostitutziaz iz egiten degunean beti daudela hor. baina Baino no me gutxiengobandiela. Aha. Alaia puta da la puta neulago. Eta alaia bere berak hautatzen du, bai, neska hautatzen du. Ez ezio ez inor hor behartzen. Ba, baude ba, kasuak noski, eh, eztegin da izan. Ba, kasua dauden bezela, ba, ba, neska batek beste gozata lan egiten dola behartuta baita ez? Baina eh prostituta da E, dauden lanik eta oberena, egokiena, erraxena eta dirua, diru gehiago egiteko egokiena irutzen zaio lako mm -hmm. ez neskari, eta gainera batzio lako joguin berezirik ematen. Mm -hmm. e, eta, bueno, berak esaten du e, urtetan da urtetan e, puta asko ezagutu zituela eta guztiekin izan zuela oso harreman ona, oso esperientzia ona izan beretzat eta ikaragarri lagundu zuela E, bueno, berari bere, bere bizitza errazten, ez? Alde batetik beraz aukan giston arazoak gizarteratzeko edo oso oso timidoa zen eta, bueno, noski aukan matera arrakasarik emago eh, beekin, beren neska lagunak utzi egin zuen eta bera kontratu zen, ba, neskekin zauzkan sauzkan harremanetan gehienez interesatzi zitzaiona zela baitasuna, baizik eta sexua. Eh, zergatik ba maitasunak eh, azkenan mina ematen zioelako, ez? Uhum. Eta aurrana esaten zuen, bueno, zert, zergatik sartu behar dugu iskanbila handi batean gure nahi seksualak ete desia seksualak mm, asetzeko. Mm -hmm. Bueno, egindezagun, egindezagun gauza praktikoagoa, ez da? Ongatik ez zen e, seksua erostera, hogia erosten dugun bezala, edo edozer erosten dugun bezala, eta ez gaite zen saltxa handi egiten sartu. Guran bera, bueno, kontatzen du ba, puteroaren esperientzia, edo, ez? hasiera batean e, zezaila den, zep paranoia daukan e, edonorki ikusiko duela e, mundua jakinko duela bera putetara joaten dela eta horrelakoak Gero gaina, bak, gizu, ez? Prostituzioan nola kriminarekin lotzen den, eta nola... E... Zegortu agon daiteken. Zegortu agon daiteken, ba, beti ere puten inguruko gira hori oso beroa izaten da, mm -hmm. ikuspehi poliziala bat ediz, ez? Bai. Harrapatu. E, Dizazukete, alako batean egun zitezke, zekin di, redada baten erdian, edo alako bagoza erdian, ez? Oran berak, kiston paranu edaboka, baina alarean animatzen da, ditzen du gara, da ditzen du gona, azkenan e, iten ditzor bate puta batekin, e, txortan egiten du eta. Eta, bueno, behin eginda, ba, bigarren ahita, errexago da, errexago e, da, errexago da. Ta pixka, goreik. presio horrek igual berari ere adrenalina, ematen dio, ez? arrisku hori egoteak ez, ez, ez bat Izutzen du benetan. Ez, ez, ez, bat ere, Bera, bere helburua da, era bat neska batekin e, egotea, eta bere egin larroa jotzea. Eta nola ere bere bizitzan daukan arazo bati dira bidea, matea, ez? Psikologora joatea bezala. Bai, bai. <laughs> Bedo-beto, ez? Bueno, <risa> bai, azken batean. Zikol garekin hitz egin barran asexualetaz, barra asexualako oh, yeah. puntzea, ez? Eta baina, eta... no, no, gero, no no gauza asko kontazten ditu liburuak, ez? Gauza asko kontazten ditu, eta eta, bueno, ezakit oso gai delikatoa esan dituzan bezala, oso gai tabu da eta Eta horrekatik ekarri zu komikia ez da, ez uh -huh. da, bueno, niri bereziki kitzik agarra gai, gai bat, putena, esan et, eskatarrotza ja. zait. Me nagian gutxi daude idatzia perspektiba horretatik, ez? Bat ere, uh -huh. bat ere, horiak kontua, kontua da. E, bueno, arraia dela ez, ba, novela gile bat entzat, edo, edo komik gile bat gaia prostituzioren gaiak jorratzea, ba, e, nahitere guk pelikuletan da, liburutan da, irakurri izan dugunagatik ez? Uh -huh. Besteek, kontatu e, izan duten horretatik, ba, etere klitxeak hartu eta han eta hemen, bueno, gure aportazioak e, egin, saiatuz, imaginatzen nola behar du horrek, uh -huh. baina segituan antzen baten da, ez? Txerstea braunek badakila e, horretaz asko baina askotu dago, ba, oso ondo kontatzen ditu dago detaileak, ez? Esaten baterako hori, esaten baterako e, paranoiarena, eta ez, ba nola asiran pentsatzen du etengabe atxilotin ba, gutela, rapatin gutela, eta gauzak oso ezki-junko ez ezkiola, eta gero, ba, putarekin lekartzen den momentuan, hor ba, ba, dauzkan gogo, eta oso-oso liburu gogorra eta gordina da, ez ba, neskarekin lekartzen da, eta, eta bere pentsamenduan dago, ba, neska observatzen du, ez eta bere bere galetzen dio gustatuko zei neska hau, gustatuko zei zerregin godi dan, galetu balkoni hoke, edo ez edo behar bada nola profesionala da galetu claro. galitu galet, diseio kez zerbitzu bat ordaintzen ari hori da eta eta behar bada trabaingo dio behar bada ez eta bero bera joten dei eta eta derependi kontratzen da ba bakiba ba horrela dela eh da ba, ba dela eta, eta putak oso presente aukala zerbitzu on bat eman nahi duela Mm -hmm. Oso profesionalak dira, esan ditut. Eta horrean, bueno, ba, ba bai, hori ba, gauze, gal, galetu inbar dira, mm -hmm. proposatu, eta eta ez da eginik, ez? Eta, alegia, guk iratziko genuken esperientziatik edo oso ezberreina, ari justu ere, ba, joe, ba, eskarmentu handia pilatu zolako, ez? Eta gero, balio digu, e, liburua baita ere da maitasune romantikoaren kontrako aldarria, ez? Mm -hmm. E... Arria, nola plantazen dugun guk eh, mendebaldeko baleko gizarteetan, ja, zer esanik ez, islamikoetan, eh, mende baleko gizartean benyipen nola plantatzen dugun eh, zer nola behar duen harreman eh, eh, erromantiko batek ez. Eh, bai, azkenan ba... dramatikoa otzat hartzen dugu, eh, maitasunak izindola betirako iraun ez da, pixkate jolas horretan edo, bueno, jolasa ez, baina erlijioak eragindako eh, trauma albezela ez, eh, bukatu da, bukatu da. Ez? Bai, eta, eta bukatu bukatua agonia alik eta gehiena luzatzen ba ezaimu gatu. Hori da. Ez? Eta bukatuta dagoena eta mundu guztia bukatutzat emango lukena, bauno gizarteak naturaltasunez onartuko balu hori, mm -hmm. ba, ba urtetan da urtetan luzatu beharra eztaigu oso ondo noren Nuzarte. noren onunarako. Eta em, esango nuke eh bat hain hain izeiten duela gordin, hain izeiten duela zuzen. Eta hain izeiten duela askatasunez, benetan askatasunez, zeber gazetan duela ni eman dut, bai? Mm -hmm. Nik ez dut eh, maitasune romantikorek nahi. Eta horrein arte, eh, maitasun romantikoaren alde egindako alekinien esperientziatik esango izu ez balio. Eta maitasune romantikoa eta gero, postituzioren alde egindako apustua balio dira esango izu. Eta horrein, ez ari gero... <laughs> eh, constitucioa eskialola eta metaso normaltik hauengi dagola, ze sta hola. Uh -huh. Bai? Eta ah, ba muy... Barrena muitz diskizu horren ba, mulua. Claro, asko, se se contolar bueno, ba, zu a honetako eh siniesmenen bueno, ba, ba, preso bat gehiago zarela, eh? Uh -huh. Eta merezikinia adibidez, eh? Ba, bueno, ba, idazle naiz eta eta bueno, gauzen inguraren asko gogoetatu behar dut, ba, gero idazteko eta eta beste eta eta bueno, ni gusteta artistak badukala naite ere beste baino libreagoa delako sentimendua eta eta benetako benetako delako genio baten batekin aurkitzen zena konturatzen zena ba ez bat gehiago zarela eta e, e, e, Erabat besteak bestela zarela pixka bat, ez? Eta gero azkeneko gauza bat Cheste e, Txesteabra naud, tipuat tipu nola sangonizuke e, bere, bere bizitza eta bere artea bat dira, ez? Zer, bera esperientzia personaletik mm -hmm. kontatzen du eta espera, e, esperientzia personala oso muturera eraman da kontatzen dizu, ez? Eta horla, bak, eta horla bakarrik kontatu daiteke hau ezin da bestela mm -hmm. kontatu egin e, e, daiteke bestela, bueno, lehen esan dugu, ez? absakzio bat eta fikzio bat da mm -hmm. bueno, ez? espekulatzera jolastu gait, Bai Ba, Norrela kontatzeko berak egin du bezela ez. Oran, horrek ere pizten du gogo eta noraino e, artista e, bizitza ere baden, ez. Uh -huh. Artea baden ere nola, nola bizigaren eta, eta bizitza horretatik nola ateratzen dugun gu, gero egingo dugun artista bezala, ez. Eta Euskal Herriara baterako oso bestelako ikuspeia dagoa lehia. Ida e, bere bizitza kontatzea ez dago gozo hondo Eta beti galdentza izaitasle adi eta u uh, autobiografikoa da edez no? frustrazioa personal bat zer gertatzen ditu. Eta idazleak, idazleak idazlea beti esaten du. Ese ese ese. Ez, ez, ez, ez. zaken zer ikusi nerekin, ese ese. Asmak izan bada. Eh, antzandia dauka, eh. <laughs> Baino eh, ez, ez, ez ni, ez di. Eta idazleak iase egiten dio bere pertsonaia uh -huh. askotan, ez. Zergatik ba no, ba berbada saltzen delako detaldi bat edo bi edo hiru, ba bueno, intimoak izan daitezke dira chora ke ni dianak, ere. Ala ere, naiago dugu jendeak ez ezan pentsatu guk garela hori pentsatzen duguna, edo personajek pentsatzen duena baizu ez eg e, skrupulo handia daukagu ez Lander. eta eskrupulo handiekin ezin ez da artereekin bukatu baina lehenago galdetuko nizuke halako e, zerbait idatzi bar izango bazenu eta euskaraz e, emagaldu hitzera beliko zenuke ze konturatu naiz e, puta bakarrik erabili uzula arte osoan zehar e, Erabeliko zenuke emagalduitza? Ba, ez, ez, ez, bateri, ez da polita, ez da? Ez. Ni, bueno, arritzen hau euskal zen diak enbestegau zaldatu, obetu, berri zaldatu, atzera, urrera, eta emagalduitza mantentzea oraindik ere. Arritzen zu? Bai. E? Nei, e? Ez, ez, ez, emakume galdua da, eta... Ba, ba nahi, ez da arritzen. Ez nabatera, e, arritzen. <laughs> e, arritu koliak kontrakoak. Asko arritu gaina. egainia. Asko arritu koliak e, euskal euskaltzen diak, e, tontakiretan demora galdu horrez, alako batean, zeber serioen gobalu horrek, harrituko liak, e. eta emagalduaren hauza serioa da. Mm -hmm. Beraz, e, idazle bezala eta euskaldun bezala zuk aholkatzen duzu, adibidez, emagaldu ez erabiltzea ez da? Ba, ni gaina, ni barruan dalama feminista horren baita ere, ez? Gero, gero... E idazte kontsiderazio kalde batera utzitaleia hitza ezira ez ezikismoak eta abar ta berra lehitzaren. Ba, bizarrenes. puta da, puta kicho, ese, eh? ha guztietan egiten da horrela, eh? esaten da Baina baina <coughs> bai, osalen da bizi, lenda bizi, printzipio <coughs> feministengatik, eh, ez nuke esango emakumea galduta gola ofizial dokolako. <coughs> eta baina uste ez dago hori epaizeko. hilera <coughs> Balander gaur esan dugu espres espres izango zela. Right. <coughs> Barkamena eta E, mi esker, e, tortza eta e, irakorriko tentatuna zu. Vale, mi esker, feia jo. <laughs> Agur.